Тепер уже назад відступив доктор Гольштейн. «Про що ви, пане? І навіщо так хвилюватися?» Нотар швиденько підбіг до столу, розкрив якусь грубезну течку і швидко, так швидко, ніби лише й чекав такої нагоди, ткнув жирним пальцем в якийсь папір. «Про що ви кажете, пане Чев'юк? Молодший? Ось запис?» датований 3 грудня минулого року. Запис каже, що ваш батько, Кирило Чевюк, син Ананія, по своїй смерті заповідає своєму синові Чевюк Оксентієві, синові Кирила, п'ять фальчів поля на лугах і дві фальчі пасовиська в ямі, чим скасовує попередній заповіт на користь Чевюк Павла, сина Кирила від 23 вересня того ж таки року. Ось дивіться, підпис батьковий Але наш тато пропав у два дні по Михайлові А Михайла завжди припадає на падолист Я вже не годен стільки про це всім казати А ви мені кажете, що тато був у вас у вижниці перед введенням Він що, мертвий приходив? Мертвий, питаю вас, переписував Давид Гольштейн, мабуть, був людиною або дуже витриманою, або не дуже лякливою. Він дав Павлові виговоритися до схочу, кілька разів заплутатися в днях, числах і деталях, назвати масу іменто понімів і недотичних до обговорюваної справи подій. А тоді його багрове від надмірного хвилювання обличчя набрало спокою і попередньої статечності. Доктор Гольштейн повільно сів за стіл, перед тим так само поволі влізши в дещо вузеньку камізельку із шовковою спинкою і ще повільніше поправив папери. Ще раз тицнув пальцем в якийсь лише йому відомий документ і тихо, але з притиском сказав Павлові, дивлячись тому пильно в очі. Вельможний пане Чев'юк молодший. «Прошу не забувати, що ви перебуваєте у високій державній установі. Образа державного службовця під час виконання ним службових обов'язків за законами румунської держави карається штрафом, великим, леями. У вас є так багато вільних леїв? А звідки вони у вас? Ви не сплачуєте вчасно податки?» Гольштейн підвівся. Овперся обома руками в стіл і перехилився назустріч Павлові. Можливо, коли ви були підданими цисаря, закон не вимагав покари за образу того, хто служить державі. Не знаю. Забув точніше сказати. Але зараз, зараз, коли немає більш законослухняного, аніж його величність король Великої Румунії, зараз, пане Чев'юк молодший. Закони обов'язкові для виконання. І для вас також, перепрошую. Інакше мені доведеться звернутися по допомогу до поліції. Та чим же ж я вас образив, пане нотар? Павло, не нерозуміючи, розвів руками і з-під правою пахви у нього випав капелюх. Та так і лишився лежати біля задраних догори павлових постолів із грубою свинської шкіри. Я тільки сказав, що тато пропав у два дні по Михайлові. А ви мені кажете, що тато переписав заповіт перед введенням. Ну де ж тут образа? вся тисова рівня може посвідчити, що так воно й було, що це свята правда. Аби я так до завтра дожив, якщо я брешу. А коли наступила смерть вашого батька, пане Чев'юк? У два дні по Михайлові. А хто вам таке сказав? Хто це може посвідчити? Те, що ваш батько пішов із дому 23-го падолиста, це і справді може бути правда. Я вам хоче вірю. Гольштейн тепер ходив довкола Павла, а той, то розвертався за ним усім тілом, то лише крутив головою. Але хто може посвідчити, коли наступила його смерть? Хто? Павло почухав голову. «Так», – нотар не пропускав нагоди, щоб протягнути слово. «Так, ви знайшли начебто його залишки».